Він був ідеальним директором, а вже для такого небезпечного виробництва експерт і погутів. Скільки на його віку змінилося людей довкола, і вгорі, і внизу, а його не брали ні роки, ні зміна влади, ні вітри перемін, що вирували останніми роками, здмухуючи з посад та вимітаючи з кабінетів і на таких зубрів. Він був ідеальним директором, ідеальним і для підлеглих, і для начальства, ідеальним для всіх, окрім себе самого, мабуть. «Ой, згубить, мемарчику, твоя доброта, ой, згубить!» – не раз приповідала дружина. Їй було видніше, їй було видно, як нікому. Бо справді, хто б терпів, окрім великодушного Маркіяна, о те, що мав удома? Небагато б таких знайшлося, а він терпів, тому що вважав невдячність найбільшим із ерхів, тому що образити слабшого може лише підлий, тому що мав почуття обов'язку за закон, тому що… У цьому розкладі карт, де козирною мастю було почуття обов'язку перед родиною і дітьми, щісткою, малою і безправною чомусь виявився саме він. Його почуття, потреби і бажання. Усе започатковувалося ще тоді, у голодні 60-ті, коли дітям у школі видавали помаленькі булочці і склянці молока. Маркіянові ледве минуло 15, коли мама відрядила його молодшого сина з родини вчитися до міста. Родина – це велике слово. Маркіянова родина справді відповідала цьому терміну. Велика. Велика у нього родина. Він шостий. Мати з батьком побралися ще до совітів. Мали велику господарку. Той замахнулися на велику родину. Троє братів, двоє сестер у Маркіяна, А самі дитина голодного повоєнного часу. Мати дочекалася батька з фронту. Та недовго пожив Андін Журба. Помер від ран. Діти вже старші допомагали матері. Та як нелегко нагодувати шість роті одній, без чоловіка? Не було роботи, за яку б мати не бралася. Не було б роботи, яку б не вміла виконувати. Не було, здавалося, нічого, з чим не дали собі раду їй маленькі ручки. Маркян не просто любив маму, обожнював. Якби йому сказати «Стрибни з моста», бо так сказала мама, він стрибнув би, не розмірковуючи. Виріс пестунчиком, маминим синочком, улюбленцем усієї сім'ї, Домашньою лялькою, забавкою. І сестри, і брати, і мама не могли натішитися малюком. Таким гарненьким уродився. Та загальна любов і ніжність зовсім не означали, що його обов'язки, яких мав порівну кожен, яким чином зменшувалися. Ні, не встиг зіп'ястися на ніжки, як уже отримав у повне своє розпорядження домашнє птаство. То зажини корей, то припильнуй гуси. Потім йому перейшли у спадок коза й корова. Потім брати... Що майже одночасно рік порокові пішли до війська, а служили тоді не так, як тепер, що не встигнеш і оком змигнути, по три роки служили, передали молоток і цвяхи, бо один чоловік залишився на господарці. Та мамин пестунчик ним і залишився. Мама вирішила вчити дитину. Отримавши свідоцтво за восьмий клас, який Маркіян закінчив ледве-ледве три класи й коридор, він подався до міста і подав у Тернополі документа до кооперативного технікуму. Так порадили мамі цьотки. дитина буде при торгівлі. Мама вбрала сина мов нову куп'їчину. Окуповану сорочку, уперешитись татового пінджак, взула у мешти, які мало, що поносив перед армією старший брат, сама прибралася у святочне і подалася із сином. Ще поки їхали в автобусі, Марк'ян пишався і собою, і мамою. Але там, у Тернополі, у приймальній комісії технікуму, його сором розібрав і за свої зношені черевики – і за мамину довоєнну Кривляшинову Сукенку, яку ще тату справив. Якими ж гарними видалися йому люди довкола, якими модно вбраними, він не знав і що тоді слова «мода», але внутрішнім чуттям розумівся на тому, що гарно, а що ні. А трапилося Маркіянові потрапити у середовище, де справді панував достаток, де люди були гарно вбраними, де обличчя квітали свідомістю власної ваги у суспільстві, свідомістю власної необхідності. Таких, як він, сільських хлопців, без протекції тут було обмаль. Ще тоді, при першому відвідуванні Великого красивого корпусу у самому центрі міста, Маркіян засумнівався в тому, що його приймуть. Ще більші сумніви обсілу душу, коли довелося складати іспити. Перший з них диктант Маркіян написав власне, так йому здавалося, що написав. Він не так слухав, що диктує вчителька, як намагався зазирнути в листок дівчини, що сиділа поруч. І в листочок.